Kantuz, kantu. Euskal Kultura Erakundeak babesutako emankizuna. Pazioa, inspirazioa eta musikarekiko baldintzari gabeko maitasuna. Hala e, aurkezten du bere burua nogen taldeak eta egiten duenaren ispilu dola gutxiere lizti izeneko lana argitaratu berri du donostiako taldeak eta guk gaur ba, plazera hondiz ezagutuko dugu nogen izeneko taldea. Markel idigoraz eta lesira susta ditugu gurean, agurtuko dituguna, gaixoa txaldean. Txaldean. Hapa, txaldean. Bai. Zer nagoza biltzatea. Ondo, ondo oso gusta.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 Baina leherengo kontzertu formakuntza berriantako leherengo konzertua urtarri izan zen. Ordun esan diteke urtarri etik, darabagula uh -huh. Denak donostiarrak? Ez, ba, haukagu eh, lauok ok, engera, lau musikariak engera donostiarrak, baina abeslaria lazkaotarra. Uh -huh eta nola elkarrezatut duten, nola eh e, lagun lagun komunengatik e, en asigian eta biok beste neskabatekin abesten duela urte bete esan duen bez dela eta eta bueno neskarek utzi izantzu utzi berri izantzun taldea eta ordun ba lagun batek esan zin, jo ezagutzen den eskabate oso sonda besteenduna duna, eta eta, eta, eta jatorrada eta oso neskabena da eta hasengian bueno osa aukera bat ematea eta hori gelditu ginaratsalde baten berarekin donostialdi etorri izan e, prestatu zitun Gara jartan genezkana besti gutxiak Eta, eta fretsazo bat izan momentukoa, Etorri eta maite mindu ginean bihok eta saan eta... Eta hola uh -huh. e, Denak ikasleak zarete? Ez... ez. Eh, eh, denak, denak ez... Eh, Naukaren ez eh, ikaslea? Eh, eh, ez nietan... Eta besteak elalean eh, gaude... Eh, balatz Jokin eta Hirurok...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 Nik esango nukedala gure gure aurkezpen horria bezala. Oain arte, beti ibiltzen ginean gu kontzertu gila, e, eta jotzen genitu nate guztiak, eta, eta gazte txetara ditzen genuen, edo hori lagun komunek esan zuten, badidean lagun batek taberna irki du, eta neko luke ba, kontzertutxo txogat eman inaguratzeko. Eta honek, balio izan digu, etzegu gustatzen maketa ditzean, nahiz eta oso lagurraan, Zer, iruitzizegu, jo, azkenean kalia bastante daukala eta eta oso guztua galdituga lan honekin. Baina da hori, esan bezala, aurkezpein horri bat, ez gu ibiltzeko kontzertoatzetik, baitzik, eta bueno, nola baita, eman eta eta jendeak ea, ea deitzen digun, edo. Bazuen eh, diskako lehenkantuan zungo dugu, iruitzuma zaizue, erritmoa eh, sartzeko, eh, itzulin izeneko kantua, eh, Plataforma ezberdinetan entzuten aldenkantu horietako bat ere bada Kondatuko eh, kontatuko dizuek kantu honengan izan dagoela? Jo, ba eh katoren izenburarekin bueltaka egin ginen, baino eh nik uste dut izenburu eh eh estribilloren ez zen du samar e, oso itz, oso osea osa repikakorrada estribilloa eta eh e, bi izen horien artean baino uste genun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 Zainik ez dut astiri galtzeko Zomaren Nogen taldearen itzulinerik antua entzundu ze gaur, ba, nogen taldea ezagutu nahi genuelako, gombidatu ditugu, emarkel, lidi gora ze irazusta. Sango dugu, daniera datorren hitz bat, e, dela, nogen, e, baita aliz, ere, ez, e, diskari zenburuen ematen diona, Eta guzti honen atzean dagoena ongi ulertzeko irakurri denez eh zu e, markel egintzenuen e, Erasmus batetik e, e, ateratako, ez? Guzta e, bada ere. Bai, bai, bueno, eh leragotika lehitabio gezagutzen eta beti konpartitzen genuen musika gore artean, baina egia esan, izan zela piskat puntu, inflexio puntu bat ni Dino Bergarajun kuriosidadeak edo egin zian nire eraman nuen o, ukulelearekin pixkate salseatzea eta hortikan ba, zenbait bozeto, zenbait kantua tean ditun eta alexi midal eta hor garaian zegoen ere e, mahi abeslariari ere, eta erabaki genuen zehose ze sortzea ba kantu horiek gero evoluzionatzeko eta zehose ze txukuna egiteko eta ba hortikan e, Dinamarkako ba hogi mamior, hogi e, Ba, e, zati horiek bihurtu dira ba, oren, oren goan Nogen nitzak zer erra nahi du? E, biluzik biluzik. Bai. eta Liz? Liz argia Argia bai. eta horrek bizka eta adierazten du ere e, zer norako taldea zareten eta zer norako lana orkitu alizango dugun, e, irakurrut argia, e, zuen alderik argitxuena ere plasmatzen duzuela lanontan, hortara datorrela ere itza Bai, bai eta biluzik? Biluzik ere e, Esan daiteke gure izenaren ba, pixka bat arrazoia bikoitza dela pixkat e, niri zaila egiten zait ondo espresatzea, ondo esplikatzea, Baina gauza da e, guk konsideratzen dugu zenatoera e, igoten geran momentuan ja, biluzten hoigara nola baiit gure kant, kantuekin. Baino ez garela bilutzen fisikoki, ba harroparekin jotzen delako. Ordun, eh nolabait musika horrek jazten gaitu. Nogen hitz hori ere eraberean biluzik biluztu, geralako, baina nogen danieraz e, izanik, ba nolabait daniera horrek jazten gaitu. Ordun, sanai bikoitz hori dauka. E, e, jazten zentzutan esan nahi duzu. E, jazten ba harropaz e, harroparekin jantzi. Bai. E, e. Orduan hori, hori da, son igual da igualez da, son da ulertzen. Ango eh, influenziak ere nabari bai tira zuen danetan? Eh, Ango musikaren... Eh? Musika, Ango musikaren influenziarik ez dago. Yes. Eh, gehiago da, han eh, lekuak nigan okizuen influenzia hori bera. Musikala baino gehiago, eh, ezakit espirituala, edo ezakit nola adirazi baino bai... Eh, irakurridanaz ere sorkuntza eh, lanetara iritsiaintzen ere bertsioak, ez? Eh, Eskintzen zenitzuten zuzenekoetan hori da. Horiodan bai. Eh, karo, gure lehenengo kontzertutan gure gure guztia propioko abestiak zian 3, 4, 5, osea, etitzegun iristen orduerdeko saio egiteko sikiera. Ordun eh bai inditu bertsioak, beti saiatu izan gera ez bertsio oso fidela keitan. E, Osea ez talde, ez bertsionatzen dugun taldeak bezala sonatzen baizik eta Piskat beste hori gure gure esparrura ekarri eta azkenean sonatzea nogen, baina beste zeo zer abesten mm -hmm. Eta, eta orain gaur egun uste ez daukagula berziorik ja Dagona da bat e, kantsa ez ziti, dala gure bertsio berezienetako bat, kuitzunen erasango nuke Se ingenun euskerratu, ez da bakarrik eh abesti hartu eguna, bizik eta hitza, hitzak bueno, berak ere sartu genun mezua ta pasa genun euskerrara. Hartu mundu, ba, melodia ke bai dira berak, baino azkenean nikerdi gure abestitat, abestitzatu zela hautak. Bai. bai. beste kantu bat, hitzen e, bad e, bigarrena, e, nora? Bai. Eta zerresan kantu ni buruz? Hori da. E, abesti hau da Gaur egungo no gen, itzulineri izan zitekeen garai hartako noen, nikuste gure lehengoa bestitako bat dela. Gure lehengoan ja jotzen genuen lehengo kontzertuan jotzen genuna eta nora da etapa etapa egiten duna, e, sortu genon azkenekoa diskoan kontzertu horretik eta eta imaginatzen den horitzen da la dela diferentziare bai. E, nola a un diálogo entre comillas sonatzen den. E, eta bestiak hitze egiten du Bizkat gure beldurrei buruz, gure, gure, gure bidea hartu eta ditugun duda hoiei buruz, beti atzela atzera behidagoaz dela, baina aurrera joan jaian eta nondi zen da nora nora jongogean edo non bukatuko egun eta eta bueno, guzti horren aurrean ba bizkat, e, oso aldarte positiboa Animos da gait animo animo zudabi animoso ba, da bestia. sang I zentzun dugu ingelesez eta euskaraz kantatzen dituzu bi kantouetan e, bidea hala ireki duzu hizkuntza e, ezberdinekin e, bai, eskukuna, e, e, bai eta azkenan bad zero gure identitate bihurtu da ere bai nolabait en jende asko galdetzen dugu nolatan edo zerrat egiten denon hau eta guk beti zan gure gure ama hizkuntza euskarara eta etxean euskaraz egiten dago gura artean ere bai hala eta bar Baina azkenean eh irutzu zaigu badela recurso artistiko bat e, oso erabilgarria da eta, eta oso, osea, aberastatzu handia ematen duguna eta konparatu izan dugu ba, e, Margolari batek daukan paletarekin. Ba, eta kolore gehia edukin, ba du kuadro bat koloretzuakoa do aberatxagoa eta eta gukoresan dugu e, ba, e, oinarri bezala euskera hartuta Zeguk garesti guztia printzipio zeuzkeraz egiten ditu. Eh, gustantzaigu, ba, kolore, kolore puntu diferente hoe ekeraitza, Eta besti tan hartzea. Naturaltasunez eh gurutzatzen dituzu hizkuntzak, eh ingelese zentsu ditugu, eh baliteke espainolez ere ari sarete edo eh bat badaukagu. Baditugu guk 300 eta 20 gain ditugu beste pederatzi bat. Eh zitugola grabatura edikan nere nulako Diska honen intentzioazen, ba, piltzea gure hiru kanta... Ba, esanguratxoena. Esanguratxoena, da. gori da. Eta azkar, alikita azkarren edo, e, grabatzea, kontuari gari izan da, txukuntasun bat emane geniela. Mm. Orduan, gelitu diren kanten artean, e, barba doka gu bat azteleraz, eta bai, ose... Ezakit naturaltasunez e, sartzen ditugu izkuntzaik normalean. Mm -hmm. Ez dugu pentsatzen, kantahu izango da, ezakitzea izkuntzatan, kantahu izango da, ez idazten bat zengera eta, bes, ba egual, esaldi bat, ondo, ondo sartzen bat zegoen horrela, ba, horrela auzen dugu. Mm -hmm. e, behatzi kantu sortu dituzela esan duzu, eh? Be, guztira, guztira amabi bat amabi ditugu amabi. eta orain beste lauz, pap, bost, egiten ari Horrek erra nahi du, hemen ertainera edo diska oso bat, ez? Dizango e, gula askutartan, edo? Bai, e, bueno, hor txea okago, gure, gure begira horrea, horrea dixoa, e, prinzipioz, asmoa da, 2008an estudiuan sartzeko berriro. Otsaia, martxoaldera, ba indik ez dugu ezerritxi, baino bai, bueno, estudiuan sartu eta eta disko atera, mm. hemen sortiuan bertan. Bost sartu eta sei atera. <laughs> Eta tematikaldetik eh beti ere zuek bizi duzuena abbia puntua hartuta e, positi positibotasun hortan, e, bai, ba konposatzean gustuko duzu edo hori da bai, zuen e, sena edo ze? Eh bai, bai aleshitabei ikuste ba, pu, e, zure punto de partida izan mart dela puntua ba, zuk, zure sentazio ke zure sentimendu hoiek nola baita azal eraztea, eta gero hortik, ja, juntzatezke, e, hainbat lekutara. Normalan, guztatuzte gu egitea, nahiko letra irekiak e, ez da didea izan oso itxia mezua, ez da didea oso esplizitua izan, baiztik eta zuk kanta hori hartu, eta zure kasuetara, e, ba, eraman dezakezun kantu bat izateko. Hori da, ezakit, aleksu. Bai, e, nik esango nuke gure abestiak, mezualdetik nolabait esateko, eta egual ez azpolita galdita, baina txikiak dira. Osa da, hitz egiten du gure munduaz bezala, ez du bezitun e, mezu absolutoa hondiak, orla, zabaltzen. Da, gu hitz egiten dugu gureaz, e, gure sensazioetaz, gure gure munduaz, eta Markelek esan dugu bezala, ustean zaigu, e, bueno, ustea mezua apiskat irikita, Eta agian abestien melodiak oso alaiak dira eta badirudi mezuak ere ba oso alaia izan behar duela, baina <laughs> askotan ez da horrela. Eta ordun gustatzen zaiguna da jo gure kartak jartzitu mai ganean edo gure, gure abestiak gordauten mai ganean eta gustatzen zaionak ba igual beste mezu batekin uhertzen du, abestia gustatzen zaio eta egunai dauna da hori. Jendea jun hartu eta abestia da berea eta Eta bestu dela dala, ba, berari burura ekartzen dion, dion horrekin. Guk ez diogu inorri alindurik emango, ez diogu esango zeikarrasi inbardon. Na bestu. Ba, entzungo dugu beste kantu bat e, gero ere zuen ibilbideari buruz geixago jakengo dugu eta eskatu ere bai beste bi kantu autatzea eguztuko ditu zuen taldenak edo hai. bakarlarienak ba, eta entzungo ditugunak ere, baina lehenik eta bain e, zuen diskako azken kantua e, gertu izeneko izaneko entzungo dugu, hau ere berezia bena? Ha, hau da bereziena ba, Ota, ba, hau, ba. Markelen ba. baimenarekin esango, eta hau da hain genuen e, lehenengo abestia hau da, Markel egin txun lehenengo abestia, angorantzeola, e, Dinamarkan. Eta, eta da, hori da, juntzan Markel, eta boltatuzan bult, Markel pi punto zero, hor duen, hau da, Markel bat punto bo boste, eta ditan Dinamarkako <laughs> epoka hortan eta huizan zentzen, ba, esplosio hori, e, eta azkenean, ba, ba univerzioa sortu zan bezala pik banden getik, ba, izan zentzen, eno sortu zan abestion tatik. Eta hau da piska bereziena, Markel, zuk, zuk esan? Ba, hi, o sea, hau da, ba, nire kutxunena kujunena bereziena, hau da, e, egia esan gaina, e, abestia hau e, grabatu nuen lehengo anaiarekin, ba, maketa bat bezera egin eta eta gero aurrera, egin genuen aurrera go, ba, estudioan ba, ori, e, beste bi kantuekin batera, baino egia esan beste biak ez duela indefinituak hau eraman genuen ja gutzi zitxita, hau bagenekin ja nola izan berzen, eta ba hori nahiko erreizia izan zen hauek grabatzea, kantuen hau oso bere ziadarago. To keep flying with some cold Now I'm sorry but I made my joy Eta Terroa Bano gen e, taldea ezagutzen ari gara gaur gurek antuzkantu eman kizunean, hemen ditugu bilagun, emarkeli diguras eta lesira zuzta, izan ere, zozketan jarri dituzo diskak, eta baldintza batzuk bete dira hori bai, diskaren eskuratzeko kontaiguz, bizkatu egitaz monenatzean, zer dagoen? E, bueno, en azkenean da, hogeita garren mendeko ba, balintzauek, ezagutzen amateko, ez hau esterik lehen, Le, irrati irrati kate bakarrazioan eta deneko hientzute zuten, ba hor jartzen zuna bestarazi joan eta eta bueno, orain, bueno, aberasgarri aberasgarriagoa da, ba dagolako eskintza gehiago, dagolako joazkinen jutentzea YouTube-ra, jutentzea spotify lekutara eta eta ezagutu ditzazkizu ba ba ez talde bat ditendu na e, eskakar raro bat. Eta ordun azkenean guk ere Marketing, ...marketing mundu horta erori behar izan geha... Eta, ...eta nolabait ospatzeko... ...mila jarraitzaietara iritsi gara Facebooken... ...ba bai izkertzeko eta bai... ...eta bai mila eta pikora iristeko... ...ba bentsatu dugu izan dintzitekela... ...bueno, ba, opari polita... ...diskoa nahi duen narentzako... ...eta, eta gero ban, gure jarraitzaile ...zenbaki horiek ere pizkanaka igotzen joteko ...eta gure zagutzera emateko... Mm -hmm. E, aukera politare bai. Orduan eh e, YouTubeen e, zuen lana entzun eta hortik partekatzen badu bideoa e, eta aliberean like horri klik, e, klikatzen badio ere eskuratual izango du e, zuzketa baten bidez edo zuzketaingo duzu. Zuzketaingo du eh 5 disk jarri ditugu utzetet zuzketarako prest eta eta hori gustatzen zaiona e, gustatzen zaionakoa aqui gure gure horri aldeari Facebooken like eman behar dio eta eta partekatu partekatu ba publikazio horrtako edukia. Uh -huh. Bestela ere salmenta injerrituzu diskari. Eh bai bai bestela ere salmenta ditugu bakoitza 5 eurotan. Eta normalean eskuragai izan daitezke ba baude online eh Erosiea kantu ez fisikoa baizik eta kantua Bandcamp bidez. Eta bestela, e, ba, edo kontzerturen batean, gure agerturatu eta diskaskatu. Edo bestela ere, ba, gurekin kontaktuan jartzen badira, ba, bai korreo bitartez, bai gure esare sozialen bidez, ba, e, lortu dezakete bat e, horrela isea gurekin kontaktuan jarriz. Bali zeineneko lana plazaratua errandu zuen, ba, e, mugarri bat izan daitekela zuen diska hau, ez? Urras bat gehiyo emanaz, zuen burua ezagutarazi eta helburua izanik e, kontzertuak eskaintza. Hori da, da zuen helburu azkenean, e, zuzenekoak eskaintzea. E, Aldaketa bat nabaritu duzu, diska plazaratu zutenetik naizta orain dela gutxi, ez, Argitara eman e, ateyoka gehiotorri zaizkizu. E? Nikuste baiets. Joze, joze bai. Bai eh gainera eta suerte izan ganun honekin e, gaztea irratia aukera mantzigun, bueno, ikusten dugu edo eta eta hortxe jartzen dute egunero ezpairu aldiz gure nora e, kantoa eta eta horren ariraren abaritu dugu, bueno, beste, bueno ba, dakir, gure gure musika altua dala edo edo leku iristen dala. Mm -hmm. eta Takor arugula eskartzen dago pilo piloan ba. deitzen gaituzten leku bakoitzetik, naiz eta agian ezin, ezin izango egun Juan, baina esan diogu, benetan, osea, giske guretzako da ez dago deskribatzeko, ba zer sentitzen dan esan ditutenean, ba, jo, ez du ek egiten duzuena asko gustatzen dugu ta ta nego nuke, eh? etortzea honea guregana eta aukera hori ematea guretzako da da plazer hutza. Mm -hmm. asko dituzu? Ondoko jaabetetara begira kontzertuak baditu za? Momentuz, e, lau hilabeta huetan ez dugu ezer, orain goz ez dugu ezer itxita, baino e, baitugu e, data batzuk, ba, bai, konfunditu nahez gainera, bada okagu konzertu bat itxita. E, azaroak lauean, joko dugu taldearekin e, eraul eraultaldearekin, dabadabako aretoan donostian, beraien iraultza diska berriaren aurkezpenean Eta, jo, esan, azu esatea, esan barra dago, gure nora kantuan, e, asier beramendiren kolaborazioa izan degula, mm. eta irbitzen zeguela e, oso musiko gona dela, eta kriston hau txak daukala, eta oso ondo jantzen duela gure abestia. Orduan, e, bai diskorako lagundu di bai guk asierrekin erlazio oso politua bat daukagu... E, Lokal, lokala la la bere con la bai, Donostian. Mm -hmm. Eta iritsuen zegu ba, oso ba hori, oso pozigo dela bere agertaldiarekin eta oso pozigo da bere gu eh, gure presentziaz eh, ba, bere disko orkestenean eh, oso berezia izango dena. Azaroan. Esan... Azaroak lau eh, daba-daba aretoan. Daba-daba. Esango duguna. Eta orain arteko harrera zein izan da zuen, konzertuetan eh, ba, publikoaren guarrake eh, doi esu ditu ze, do nora bizi izan ditu ze konzertu. Ba, eh, bueno, gauza, gugitugu oso lagun, oso lagun nonak. <risa> eta eh, goazen lekura goazela, ba, beti eramaten dugu, bueno, eramateitu amplifika gaiak, eramateitu gitarrak, bateria, eta eramateitu lagunak, La ergoi. Eta, eta, jo, eskertu harriagu pilo bat, bera, iei.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 Ez ezuna, ez zuna, ez zertaz ez dutzen, da ez doka nazurekin inyongo kompromisurik, zera, bueno, e, amonari erakusten baldin maizkiozu, abestiak esango gizu, jo, ez polita, ze arrona, nire biloaz. <laughs> Baino hola, jende ezagunak, benetan, o sea, ez dauka inungo beharrik zure gana juteko, zatea, jo, piloa gusta e, gustatu zait, ez doldi gustatu, isiltzen da, eta <laughs> ez da beharrezko ere, tortzea, zatea, txai batero gustatu. Baino etortzen dira hori, inyongo kompromisurik gabe, eta inungo bigarren asmorik gabe, zatea, asko-asko guztago zait. Eta, eta nik, nik pentsatzen dut, arteka, joe, ba, igual, bo ba, jendea, ezakit, zortzi hor lanean, beatzerdu lanean, pasatagero, egun txarra okido. Eta iristen dena etxeat, esango duna bida, ba, no genentzuna, etoain. Osoa, benetan, gogoa daukat, edo ondo ondo sartuko zain no genentzutea. Mm -hmm. Eta niretzako hori da, ba, mutu hando gauza ondienetakoa, pentsatzen da, yeah. nik inongo, osoa,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 Es Nickel, Ningo. James, James Vincent Vince and Bai, eh, eskatutzen eguten hori, beste bi kantok, gure gure repertorioa gure bildumak horrengo zezu. Ez da esku ez ematen, beraz, gurutzakorre plazer bat gure gustoa da horrela Bai. Eh, e, gure agian influentzia garbienak izan egitezke, Man From Sons of Monsters and Men, talakoak eta igual herrixena zan hori bidaltzea, baina esan genun jo, ba, jo zen. Ez daik. Gure kutiu nagoak diren bestekanta batzuk mm. bidaltzea. Piskatezu zau nagoak saiatu gero bai bidaltzen, eta ega jendeari guztatzen zaizkion. Eta, zein dugua ba, James? James Vincent McMorrow da, e, abeslari abeselari Amerikar bat. E, bueno, hasi zen, babera bakarrik lehenengo gitarra akustikoarekin, eta oso formato txikian. E, Eta, eta bueno, bukatu da azkenean ez dakit behatzi pertsonako banda bat egiten, eta, eta oso kontzorta handiak ematen. Eta da indi pop arraro ietako bat hain Bon Iber ere oso modan jartzen nahi da. Eta da, hori bueno, ba, Bon Iber nobo amor, hor bat batzuk ba, bera falsete horiekina basten dutenak eta oso goisoak eta eta... Uf, nire gustatzen zaitik ganda uritxu baten ola, etxean jarri eta eta kaskokeekin hautzuteko, mez, kafe batekin eta liburu bat irakurtzen bada oso oso nostalgikoa. Bai, bai. <tos> <tos> <tos> you can't stop your crying. Now it's coming by. You can't stop your crying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 far too long Loving you For far too long it's time I win, time I'm moving on I'm gonna find a city Call the streets my home I'm gonna find a city Drink until it's gone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 fa fa Now just through the cold When I need the shelter Knocking on the door When it comes to dying I'll do it on my own I've never been too clever Always just I know. It's for far too long James e, benza, McMorrow-ren e, kanto entzun dugu, hau e, tatu diguzuenak gaur entzuteko hemen, sandu zui, inspirazio iturria zazki hau, ez bada ere, e, inspirazio iturriak badituzue ala ere, no, nora begira ibiltzen zaite orkuntza e, momentu horietan badituzue? E, jo, e, bada ez da inolazan, markeletanik era oso, oso, oso, oso musikazaleak zaleak, bai. eta entzuten dugu Dagoen musika guztiak, unha bueno, egual regatu jazik, eta musika mm. elektronikoa ere, baina gutxi. Baina jo, rapa guztatzez aigu, kontria, e, folka, e, roka, roko gorra, metala ere bai. Trashmetala ere. Hordun, <laughs> hori oso milo manuagera, eta, eta ez dizkugu prinsipiozateak ezer gizten. Eta, niri, pertsonalki bai guztan zaita ere, bai, ez talde ez ezagunak bilatzea, ez betiko superpotentzia eta, eta bari, irrati guztietan edo, edo zein e, nera beren paretetan dauden posteraien tako taldeak, bueno, guztantzaizki baina baina zentzu nahi Eta... Eta hori guztantzaizai talde txikiak deskubritzea. Eta... Eta gero... Bari, kantoak egitearen harita, jo, ba... Ez ekin... Nik bueno, ni ustez entzuten dezuna ezkenean beti nahi gabea teratze zaizu. Ba nahi, nahi gabea egiten dezuna pixaitea ezun bezala. Nahi gabea entzuten dezuna ateratze zaizu. Ordo, e, bai, gure influenziak argita garbi dira ba, pop folk oiek. E, ba, Lene santitu den Man Foran Of Monsters and La Moda, bera ere, Espainiarrak. E, Betu usta morlaren, bueno, bai, okigenon gure garaia. Eta, eta, hola, eta batzen dira kantua gazkenean. Eta ateratu, atera duzuen e, diskan argi ikus daiteke nondik nora zoazten? Erritmo aldetik? Bai, e, bai. Horain e, goz behintzat, nahiz ateak irekiak utzi? Bai, nik usteet, bai, eta, eta datorren diskoare usteet adarberdinetik jungo dela. Bai, dugu abesti poperoa guak, Eh, bat emat lasaiagoa, bateriari gabe. Ambiguak batzuk, ez? Bada dut, bat biztsu batzuk, nikin nurek elahakingo zei estilo diren mm. ba, ze, etiketatzen horrela. Piskat ez abombiguak ah, oak Ez dira, hain, igual, hain folkiak, dira, piskabat, ezakit. Arraroak, e, bat ditugu batzuk arraroak direla. E, Taldean sortzen duzue, bat etikagiatuta? Normalean, ez, sortzen dugu, eh, gehen bat, ez, eh, Sorkuntzaletik galexetani biltzen gara kantuak sortzen. Eta gero, haundia galtzen zeuguna bateria jokinak egiten du, ezakigu lako, eh, ezakigu, bakigu bateriak, bateria makileekin jotzen dela, baina askoz <laughs> gehiaz. Hortzen, horregatik, zaia egiten zeugu, guk ez aukagunez, bueno, alexek nio baina pixka baina ez aukagunez musika formaz, formakuntza, inongo formakuntzarik, eh, egiten zaigu pixkat zaia, ba hori, e... Eh, gauza batzuk e, kontuan hartzea. Eta askotan gero ba, kantuak inbardira pixka bat pulitu, barbitu eta baitu lakoz ba, ankasartze batzuk, kompozizio aldetik ba, e, formakuntza gehiagorekin ba, edo formakuntzarekin ez genitunak egingo. Baina nik uste torre ere badagoela pixka bat. E, experimentazio horrek sortzen dula pixka bat ere ezakit. E, Neri Nik ikasten dut, ozea, nire kasuan nik ikas, asko ikasten dut, e, ba, botzetok egiten ta, eta gero berregiten, ezakit. Normalean, ba hori, e, inspiratzeko, e, Man Foran Sons eta horrelako taldeak entzuteaz gain, nik adibidez hartzen dut inspirazioa entzuten dagoen guztitik. Igual entzuten, e, ba, e, ezakit keisioren gabesti bat, Rapero eta igual ikusten dut e, zati bat gustatu zaitela eta horrek sortzen du nigan ba, beste e, guztiz ezberdina den kanta bat sortzea. Nikozet inspirazioa ere pizkatu hori dela, ez da ez da zertan hau entzuten ditet eta horrelako zeoz egingo dut. da hau entzuten edo, eta zer kas nahi du horrek noretzat eta zera egingo det nik horren arira, ezakidet. Bai. Ba guk eh, entzungo entzungo ditugu ezoen kantuak eh, etortzen zaizkigunean eta oraingo zeintzat argitara eman dituzuenak entzungo ditugu plazera handiz zuzenekoetan ere aukera bada, hartara bai interesatuen orok zuekin harremanetan jartzeko Facebook bidez isurdua egokiena. Bai bai, bai, bai, gure nikurtu sozial aktiboena bai. e, Facebook dela. Eta iparraldera etortzeko naiharekin bai bai. E, naiharekin bai, bai. Bai. bai, besterik ez dugu, bai bai, bai, bai, gogoak eta pasioa eta Mendik eta... bidaltzen dugu norbaitek entzuten <laughs> entzuten bagaitu, ba, ez ezhala du izan gurekin kontaktuan jartzeko iparraldera oraindik ez diarralako Eh, jotzera etorri eta ba baikigu oso publiko saretela eta ba ez dakit ilusia ordia izango sizuke eh, hemendik jotzea. Ba, esan bezala eh zuen Facebookera jotzea izango da honena, horre kontaktuak eta zuen lanaren berriere jasotzen al baitugu. Eh, nogen eh, idaztea besterik ez da edo bai. edo bye. nogen taldea Nogen ban idaztea hobere na nikuzte. Bai. Nogenmand hori Facebooken bilatu eta gaituan hartuko da eta bestela e, zorterik ez bali badago e, Google-an bertan nogen Donostia jarrita nikuzte eh aurkituko du. Aurkituko, gure, aurkituko bai. Ez da osa zai izan Bai. Bausungi, ba, osun iba guztionekin geratzen gara eskermila. Hor eta azken e, taldea aurkeztuko du guzu. Azken taldea da Jonik, e, e, taldea alemana da. Eh Hori jasan zela da, hori ba, superpotentzia hien artean fisikat esku altzatzen aidana, eh ni ere menago, eh dute eta eta hori oso oso folkiak direle bai eta oso aotsora duka ere kantatzaei. Bai, bai, bai oso... sorpresa, ni fisikoki ikusi nuen tipoa eta <risa> bueno, Alexek era gutzi zidan taldea badau, bai dizian, bai hau da. Entzun eta segituan ja gantzatu nindu nabestiak. Bai. Eta ikusten duzu kantatu baino larago tipo ikusten duzu bai, eta Ezu ematen krixon a 8 hori izango duenik eta gehia esan Bai bai da ocha, oso berea 8a ta indar indar 8a, zo karakteristikoa. Sorpresa ona. Bai, bai, gaia gustatzen zaizuen. Ba, mi, ami esker, Markeleta, des, on horbildu de zan da. Su bai, Va Vale, Bertín. I have gotten anywhere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 In this golden circle we're in We've been leaving little marks We've been building fires We've been burning our guitars On the top of the fire On the songs that we sing Euskal Kultur erakundeak babesutako emankizuna.